Jean-François eriko ean nere sorteriko hau lurpeko aparkaleku handi batekin nahi du hiri barne-barnean, hain barnean ikusiko ere aztela lurpean izanki. Ganden hortzi alean bizi erakutsi bezala, gandaen mendeko modernitatean nonbait zintzilik elditu da bere garraio politika, dola berrogeita marurteko ikus moldean. Baina nolaz bere joera oso zabaldua da agintari eta erabakilean artean. Autoso bera badago, arazoak sortzen ditu, Biden saturazioa, airaren kutsadura eta beroketa efektuko gaxak bertzeak bertze. Horri ematen zaion konponbidea, autoak izkutatu, zerbaiten azpian estali, ola ez dira gehio ikusten. Bon, ola egineik arazoa ez da zinez konpontzen, eta gainera ez egiten jarraitzen dugun bitartean arazoa haunditzean eta larritzen doa. Oteiza eskultoreak erraten zuen ostruka ez dela animali hainzozoa, beldu resistenziala badakielako zer den, eta arazoa ikusteko burua lurpean sartzea, beldu resistenzialari aurre egiteko bere manera dela. Jean-François erigoien zaudela saiberaz, etzara munduko ostruka bakarra. Erabakile eta agintari hainitzek zuk bezala egiten dute. Ganen urtean, izigarria izan zen mundu mailan klima aldaketari dagukionez, eta hala jarraitzen du. Ointxe bertan Kalifornian bero uinbat neguan, Espainian sekulako idortea, eta elduk dien egunetan urak hanbat izanen da Irlandan baina poza zabaltzen da jendeak berriz hegaldiak erosten hasi direla eta ekonomiarentzat seinale ona omen delako. Egaldiak erosi pandemia bukatutzat ematen dutelako. Omikrononda gero bertze uhginnik izanen ezbaliz bezala eta gure txartoen eragina aortrtuko ezpaliz bezala, baina horre ere ostukarena egin. Dena egiten baduzu arazoa ez ikusteko arazorik ezpaliz bezala egitea erresagoa bilakatzen da. Frantziako hauteskundetako Valerie Peez hauttakaiak, Egeza jasotzen dutenak, asteru amabortz ordu lan egitera behartu nahi ditu. Langabe zila egiturazkoa da, baina hori honartzeak bere ikus molde osoa aldatuko luke. Orduan erresago da langabe aien egoera deporatzea. Neurionen alde diren langile gogor meritu dunek, zeorpe geginen dute, haiek ere astean amabortz ordu doainik lan egitera behartu akizanen direlarik, esan direnak ala egiten dutela eta. Bada garaia ostrukarena egiteari usteko beldur existentzialaria aurregiteko ez fantasiasko historioekin, baizik eta interdependentzia oroituz eta ekintza zaserio ez.